Ми стали жити в цій хворостянці. Нас було десять душ. Батько, мати і вісім душ дітей. Три хлопці і п'ять дівчат. Колись ми гарно жили. Але батько дуже любив горілку. І ми стали жити погано. Мати вічно бігала за ним, щоб він не пропив грошей. Ми росли як трава в бруді і сонці. Вічно голодні й немиті. Обдерті ми покотом спали на своїй одежі. У сні мочилися на ній і жили як мавпи. Вночі приходив вічно п'яний батько, і хату заливав горілчаний дух, і плач, і лайки матері. А батько у тумані алкоголю не бачив нічого. І на голодні докори матері відповідав, «Бог дасть день!» «Бог дасть піщу!» У нього було вузьке татарське лице, опуклі карі очі, орлиний ніс з чулими тонкими ніздрями, довгі козацькі вуса і безвольне ніжне підборіддя. Бороди не було. А під нижньою яркою повною губою різ кушчик волосся. Буланжа. Пальці в нього були жовті від махорки і задумані очі, Завжди дивилися униз. Він ходив трохи зігнуто, в чоботях і сорочці, під перезані мотузком. Любив співати сумних українських пісень і писав вірші. Говорив він російською мовою. Це був феномен і жертва того часу. Він п'яти років став школярем і на колінах у вчителя рішав завдання. Потім у Штейгерській школі він, першокласник, готував до випуску своїх товаришей у третьокласників. Тоді він був тонким юнаком з натхненними світлими очима. Як тяжко пригадувати ці дні, коли за вікнами стогне завірюха, кричать авто, і у димі міських цигарок, крізь сльози споменів, мерехтить смугля личко задуманого хлопчика на дерев'яних коньках, Закручених цурками й мотузками. Мені вже тридцять років, у мене два сини, і один страшно подібний до мене. Я дивлюсь на нього, на його рученята та її капризні губи, і непереможно встає бажання ще раз прожити, хоч у споминах, своє життя над золотим дінцем, у шумітихи хверб і осик, у янтарному цвіті акації і дзвонах, церковних дзвонах, тепер чужих, а колись таких містичних і рідних. О, моя третя рота! Твій вітер тепло і ласкаво б'є в моє лице. Я плачу від любові й музики, що не вернувся до твоїх кривеньких тинів, далеких яблунь і моєї молодості. Моя смуглява і темного камати варить борщ і проклинає свою долю. Ми, замурзані, обдерті, бігаємо круг неї. Нам хочеться їсти. Ми зранку нічого не їли. І щоб не так хотілося їсти, довго спали. Та це не помагає. І ми мордуємо матір своїми голодними криками. А вона, заклопотана у брудній спідниці, б'є нас худеньких своїх катів і витирає полою злі сльози. Ми рано навчилися знати все. П'яні сцени, повні плачу і лайки зробили нас нервовими і вразливими старичками, з неполітах розумними і печальними очима. Кругом жили щасливі люди. Сусідські діти були гарно одягнені, купували на ярмарках ляльки, цукерки, і вони весело дивилися на світ. А ми, в бруді й холоді, були подібні до картоплі, що блідо цвіте в темних і холодних погребах. А поруч, у пивній, під ногами п'яних робітників, гриміла підлога, і отчай голос виводив. «Получила палучку я! веселись, душа моя! веселись, душа і тіло, Вся палучка пролетіла!» Пиво й сльози лилися рікою, і золотою рікою пливли у безвість смутні огні над селом і над димом заводу. І крізь дим вони здавалися очима печальних матерів, що плачуть над пропащою долею своїх дітей. Ранками владно кричав гудок на заводі. Йому хрипко відповідали гудки на шахтах, і сірою низкою тяглися робітники з клунками своєю вічною дорогою. А ми, дітвора, зимою грали в ковіньки, розбивали носи на ковзанках, весною пускали в мутних ручаях качки, літом цілі дні проводили на дінці, а восени рвали багряний солодкий глід у золотих балках над чавункою. Іноді повз вікон греміло весілля – і розліталася холодна осіння грязь під ногами жінок, що зухвало танцювали, тримаючи в одній руці заквітчану курку. Попереду завжди йшов гармоніст, кучерявий і п'яний. За ним йшли бояри, перев'язані рушниками, і молоді. Бігла дітвора, і в грязі боролась за конфети, що їм щедро розкидали родичі молодих. А іноді пропливали похоронні юрби з попом, у золотих ризах ридав хор, і голосили ті, що йшли за гробом. А з ними завжди йшов Лук'ян, дурачок, який не пропускав ніколи жодних похорон. Зачувши дзвони по-мертвому, він кидав роботу і несамовито біг провести ще одного гостя у царство тишини. Чомусь він любив збирати хрестики видурював їх у дітей, а то й просто зривав з шиї разом із шнурком. До кожного він приставав своїм нудним і вічним «дай хєстика. Маленький і кремезний, з жиловими босими ногами і затуманеним божевіллям очима, він тихо й покірно йшов за траурним походом. А ночами на цвинтарі можна було чути ридання другого дурачка високого Ананія. Щоночі він ходив на могилу своєї матері. І далеко по глухих вулицях скорботно і монотонно лунало. Ой, мамо, мамо! куди і тонкий. Він ходив по селу і щось бурмотів про смерть, пожари. Його мутні очі завжди дивилися трохи вгору, і гостра руда-борода сумно хиталась під незрозуміле бурмотіння. Ларька і Федька Горошенята ходили зі мною на смітники заводського магазину. Цілими днями копались у бруді, шукаючи солодких ягідок і кольорових папірців. Нам тільки снилося прекрасне життя інших, що не мріють про м'ясо і гарну одежу.